екология на бъдещето, посткино, полупроводник. Това са ключовите думи, с които влизаме в следващата среща днес в Хоризонт до обед. Добър ден на Боряна Роса. Здравейте. Визуален артист, художничка, преподавателка в Съединените щати и на Олег Мавромати. Здравейте. Здравейте. всички. Акционист и режисьор, автор на филма Полупроводник, който ще бъде показан на 14 юли в електрокиното, електротиатъра Станиславски в Москва. Поводите обаче са повече от един, не е само премярата на филма в Москва, защото той ще бъде показан и в България на 15. Юли е неговия показ. Не, на 17. На 17. Да. на, 17, да, на 17, да, 17. Дума на киното. Дума на киното. А, но другият повод а, е свързан не с а, филма на Олег Мавромати, а с една групова изложба в едно руско авангарно пространство Гараж, където участват и двамата. Започваме обаче с филма. Нека да чуем секунди от трейлера на Полупроводника. Всем привет, с вами Аня Кадет. О, кстати, смотрите, ребят, колдун. Помните? Колдун Кулебякин. Вчера мы с ним познакомились. Вот тебе такой подарок. Мне? Да. Спасибо. Вот она, наша диспетчерская. Отсюда управляется движение поездов. Е Премиерата на новия филм на Олег Мавромати «Полупроводник» на Московския фестивал на експерименталното кино е в електротеатъра Станиславски на 14 юли. Но нека първо да кажа няколко думи за самия Олег Мавромати. актьор режисьор, през 1995 основава независимата филмова компания Супернова, която а, е бастионът на московското радикално кино. Няколко филма са направени от него. Зелен слон, а, например, става култов а, през 2014 година заедно с Боряна Роса, основа нещо като ново движение в киното, наречено посткино. Това движение се занимава с производството на социалност и на образи, тясно свързани с видеоблоговете и социалните мрежи. Един от филмите, които бяха показани и в България, предизвикаха бурни реакции. Беше глупаците не са от тук, не принадлежат тук. А, той беше... Да, на български беше преведен, като място няма, място за... За Ням, няма място за старите кучета. Няма място за старите кучета, точно така, да. по аналогия с другия да. прочут филм. За, нови... за новите кучета, За, да. за, новите. за новите кучета, кучета. <laughs> точно да, Само на български <laughs> се казва по различен начин, иначе няма място за глупаците. Награда по -по... в категорията за най-добър документален филм в Омския фестивал. Живе и работи в Нью-Йорк, в Съединените щати и в България, както, впрочем, и двамата, и Боряна и и живеят заедно. Започваме с въпросите към Олег. Олег за какво е полупроводник? Това е филм за блогери. Всъщност има прототипи от тези хора. А в реалност една жена, блогерша, но не е много известна а руска блогерша от Волгоград. Тя, оказывается, Анна кадет. Тя в реальность трамвайджия, в сущности. А в моем фильме тя э, работа в диспетчерской на железнице. И твая разлика. Но, в сущности, Има и Гуляма Прилик за что-то тя... Э, э, особенная Особенно за что-то обича такова субкултура с влакове и с такива нища това е реална субкултура. А, хора обичат влакове. И, аз знам, че и в България има такива хора. Аз гледал, а, кога правих някакъв ресърч за този филм, гледал а, доста видеа в YouTube от български такива хора субкултурни. А, това е така, това е почти като пънк културата, насочена да, обаче към, сушнице, като към влакове. Стимпанк. Да, да, да. да а, защо? Има, имате или някакво обяснение защо жп и влаковете имат такова очарование? Хайде в очите на Аня Кадет. Хо, това не, не знам защо, но за мен има определено очарование. И импулс за мен, това е моят малък син. Той е, гледа в Ютуб е, видеа за влакчета и обича такива неща и аз е, Гледам заедно с този с този дете и затова, когато гледал тези неща, очарован от цялата тая култура. Да, да, точно Аз го разбирам много това очарование, а още повече, че влакът е велик символен. А филмов образ. Абсолютно, да. слиза да, с злакова скорост Точно така, в нашия да. живот. <същ> <същ> още присъзнава. Най-первият е филм, <същ> Света, да, това е... Така да, да, да. че нищо, да, нищо чудно <същ> в, тази, в тази работа. Един от въпросите в YouTube а, към трейлера а, на, на, на, на филма на Олег е дали това е филм мистически защото заради рейтинга си в, пак в YouTube, главната героиня Ания, е готова да поема необичаен риск или да рискува с необичайното. В филма има магиосник, Всъщност, поучителен филм ли е това? Нещо като червената шапчица обаче в жепето. Може <ръкълваме> Може така? Не знам. Червената шапчица. Той мази, магиозник, всъщност, не като вълк. Той не е лош. Малко глупов магиозник. Да, да, да. магиозник. И той е э, базиран э, също на реален, реален човек. Да. На, на реален вълк. Калдун Колебекен, това е реален човек в YouTube. Извините, Кото... Аня Кадет, да. в <свят> <Но> та Да, <свят> сущность такова, звездичка за 90 години. годы, той э, обадил на радио, телевизия в, в Русия, той живее в Москва и е говорил някакви глупости за времето, за облаци, за някакво слънце и такива неща. Малко като кашпироване. Да, но малко той, точно звездичко. така, да. да, да. <съща> Не голяма свет. Сега си спомням предишния филм, който беше преведен наистина само на български, като няма място за новите, за новите кучета. Да новите кучета всъщност са точно този вид герой, които описват себе си, снимат себе си, а, постват себе си в YouTube. А, блогари, влогъри, т.е. нещо като видео видеоблогари или инфлуенсъри ги наричаме вече. Сега, съжалявам, няма точен право на всички тези а, неща и нови социални роли, които а, тези сп специфични автори се създават. Но, Олег, сега по същия начин ли филмът е Структурим. сбор, структуриран от на практика материал, който не е сниман от, от вас. Не, всичко е снимано от нас. В случая е снимано да, от нас. Да, да, да. Не е просто монтаж не, по. Не, не, не, това е. Не... Фант Футич, като в е този... намерен да, да, да. материал. Не, си... а, да. Има три филма за сега. Има този за новите кучета, има Штраус, Маймуната и Гробък. Гробище и, и това, и полупроводник. Сега полупроводник, когато, сигурна съм, че голяма част от слушателите ни, когато чуят думичката полупроводник, се сещат за един мощен а, виц. За, но, за сега полупроводници, следващата година проводници. Така, за социалистическите успехи. Аха, нали, <същата> не, аз <същата> не, не знам за тази вид. <съща> аз не знам. Но това е по-скоро мистично название. <съща> да. Защото проводник на руски са всъщност стюартите трикстър, или... трикстър, да. Да, да но, но и тези, които пътуват във влаковете на, на дълги а, разстояния и те се грижат да имат чай, грижат се да сменят чаршафи. Това са проводници и а, полупроводник... А на няма, не знам, стюарт. Не знам как се казва. Има ли такъв, такава роля? Според мен има, но аз не се сещам. Как се казва, да. За а полупроводник и... в този случай всъщност игра на думи и означава някакъв такъв стюарт, обаче полустюарт. Там вече идва мистиката. Не, не не, точно така. Добре, защо защо полупроводник в радиотехника и, има, да, свойства определени. Той... Е, е... Трансформира э, да, сигнал, электрический сигнал. И тут има прека връзка, защото има и електричество в тази история. Има такива неща, мистически, електрически различни. Мистически, електрически. Всъщност ние го чухме до известна степен този звуков сигнал, звуковия символ на електричеството и на високото напрежение. О, Наистина ще бъде интересно. И на 17-ти Юли в Дума на киното. Да, като част от София Артвик е, Софи, Арт ще бъде представен филма Полупроводник на Олег Мавромати. В списание сеанс се появи голяма статия посветена на Олег и неговите филми. Особено важно е да обясните какво означава посткино. Окей. Mm. Okay. Баряна, а, аз да обясна. Добре, да. А постки, но е а, термин, който ние измислихме и написахме цял манифест а, във връзка с него, а най-просто казано, вече а всички бълват огромно а, количество видеосъдържание. И това са не хора, които професионално се занимават с кино или с изкуство, а всеки. А, това съдържание е също изключително интересно и а, е а, грехота да не се използва, след като го има в такова изобилие. А, и за това, а, или, да, или по някакъв начин да се вдъхновяваме от него. Нашия манифест на посткиното е, че ето сега, след а, създаване на кино толкова дълго време, ние можем да създадем нещо, което идва след това, което е базирано на тази съвсем нова култура на създаване на движещи се изображения. И също, някакси паралелно термина идва от така нареченото пост-интернет изкуство, което също се занимава с това какво се случва в социалното реално пространство, след като сме преживели и сме узнали и сме интернализирали, превър... превърнали във вътрешно необходимо създаването на информация в интернет. Да, защото очевидно има разминаване между това, което правим в социалните мрежи и реалния живот. Реалният живот отстъпва. Той, ако не е вкаран в а, а, социална мрежа, излиза, че не се е случил. Нали? Няма да. как а, да кажеш, че си изживял, преживял нещо, ако ти не си записал изживяването и преживяването и не си се тагнал нали, с някой на определено Точно. място, да. където то се е случило. Но... Аз се питам, защо едно пост-кино има манифест, защото манифести се пишеха за пред пост-нещата. Когато все още имаше нещо като идея за авангард. Mm -hmm. Нали? тогава... Аван... Са, винаги тези, а, тези авангарни. Дори когато говорим за постмодернизъм, постмодернизъм е също манифест. Също манифест. смисъл. Тоест .е. .е. вече по някакъв начин манифестът пак ни вкарва в тази... Е, е, този поглед хем от нас, който трябва. Хем се обръща обратно. Да. само като огледало, която ни отразява. И ето запечатано е вече. Това е... Еди какво си има? Да. на пост кино. Това е пост. Е... Да, нещо Дошто ново. Нещо ново. Да, Това да, е нещо, което. някакъв термин. Да. Това е темата. За да може съществуващите да точно да, такива правиш? свойства, да. да. Добре, сега от изложбата, т.е. от а, филма полупроводни, който ще бъде показан а, на много ключово място, електротеатъра Станиславски, в Муслът, да, неща, да. към изложбата в а, едно друго важно за а, модерното, авангардното, съвременното изкуство място в а, а, Русия, каквото е гараж. Там участват и двамата, и Боряна и Олег. Екология на бъдещето, идващото бъдеще... Да. Тук да кажа и две думи за Боряна Роса, основателка на групата Ултрафутуро, доктор по дигитално изкуство в Политехнически институт Ренселър в Съединените щати. Каква е работата ви там? това представяте в... в Гараж. Да, а, Гараж е един от най-големите музеи за съвременно изкуство в Русия и а, той е с а, световна слава. Един от най-големите музеи изобщо в света също. А, и а, там а, тази изложба, тя се занимава с социалните и етически измерения на развитието на науката и на технологиите и също това какво тези науки, научни изследвания или технологии могат да ни за това как да се справим, да речем с глобалното затопляне, как да бъдем по-екологично отговорни или да взаимодействаме с околната среда. А, като също а, се развиват и апокалиптични сценарии, т.е. художниците разглеждат а, нашето взаимоотношения с околната среда от много различни гледни точки. Това нещо, което ние там показваме... Първо исках да кажа, че а, една от кураторките на а, а, на изложбата Снежана Кръстева, а, другата е а, Екатерина Лазарева. А, Снежана а, се занимава с. А, Технологии и изкуство, това е един от нейните фокуси. И също времено е фокусирана върху Источна Европа. Тоест тя някак си събира и се интересува от това какво се случва в тези страни. Вас а... за Източна Европа, ли ви бруят или за съединения? <laughs> не знам. <laughs> Мисля, че все пак за Източна Европа, защото много от нещата, които правим, ако не и всичко, минава през някаква призма, дори и да е направено за американска публика, минава през Источна европейска призма. Същост, как се казва <clears throat> вашата работа? Казва се огледалото на И а, генетично модифицирани дрожди, които са модифицирани с човешки ген, който по изследванията на американския учен Дин Хеймър е отговорен за човешката духовност. А Това е така наречения ген на Бога, на божественото в нас, на духа... Ду, ду, на, душата, духовното, да. на, на, на духовното, да. На духовното, да. Генът на Бога, това е име на този ген, който, който е измислено от самия този учен от Дин Хеймер. Не сме го измислили ние. И а, става много популярно 2004 година а, с а, страшно много публикации в различни страни, а, в които се дискутира изобщо може ли поведението да бъде генетично предопределено. Ама всъщност това не е ли шега? Не е някаква научна мистификация? Не, не е, не е не шега. Не, той е сериозен учен, Absolutely. Сериозен учен, който работи в... А, той би трябвало да се занимава с изследвания на рака, но се занимава с изследвания на генетично предопределение на различни човешки поведения. Друго негово, още по-скандално, да кажем, откритие е гей-гена. Гей генът на хомосексуалността, конкретно на мъжката хомосексуалност. Но въпросът е, че от тези изследвания негови а се получават много а, а, такива големи, не толкова скандали, а дискусии в медиите, които разкриват една доста по-сложна картина, а на това какво всъщност означава генетичната предопределеност. Много от учените, ако не почти всички, смятат, че този учен всъщност се занимава по-скоро с. Не с скандали, а по-скоро с. По друга някаква дума за нещо спектакулярно, за нещо, което не скандално само, а сензационно. сензационно сензацион... Добре, добре. Аз това се питам а, отвъд нали, тази сензационност, когато говорим за такива неща, като а, гена на Бога или гена на хомосексуалността, не се е ли стига до много такива базови мрасистски, включително... Да, да, да. Гена на омразата, и гена на на назоваванията, всъщност на да. а, тези стереотипи, защото подобни неща, знаете, особено в български условия, когато ги чуят хората, веднага си представят, че а, ги дебнат армии от а, джендъри и такива неща. Точно тези въпроси ние искаме да повдигнем с това, което ние направихме. И точно на това се базират и дискусиите, които гледаме в, а, в медиите. Едни хора казват, о, много добре, че има един такъв ген защото, да речем, ако става въпрос за, за гей-гена, защото никой няма да иска вече да ни превъзпитава, защото ние така сме се родили. Обаче същите примерно гей-активисти казват точно на основата на този ген може някой да ни пъхне в концентрационен лагер. По същия начин с гена на духовността. А, имаше, има едно а, фалшиво видео, което е разработка в Пентагона на вакцина против гена на духовността или а, Божия ген, а като тази вакцина би трябвало да се използва срещу ислямски терористи и по този начин чрез ваксината да се справиме с тероризма изобщо. Заобщо разбирам, че адресирате а, ключови, така животрептущи въпроси да. от а, бурните дискусии, които тъкат. И то обаче в едно време, което по някакъв начин прилича на завръщане към а, старото средновековие. Разумът е отстъпил, царстват емоциите, а, силни чувства, идеите за чиста кръв, да. за чисти гени или пък за промяна на, на гените. Ген, гените. Да. Всъщност... Какво се случва това вас вас? Безпокоили ви или, напротив, ви радва, че ние, като че ли се връщаме към такива времена е на новото Никак как? не ни е радва, никак изобщо не ни радва. Това, е, че... това е новата ви Евгеника. Да, това е нова Евгеника. И а, тук, а в този случай, а, старата Евгеника малко по, да речем, елементарно технологически се е занимавала с тия въпроси. Имате предвид от времената на третия рай. И? Да. А, а сега, понеже има генетично инженерство, вече имаме първото бебе, което е генетически модифицирано в Китай, а идеята за генетична модификация или програмиране е, че ще се справим с разни болести и така нататък. Обаче, ако някой реши, че някакъв ген, да речем гена на духовността е вреден заради някаква причина, а тази, това генетично модифициране може да се изрази в геноцид, може да се изрази в изрязване на тези гени, моделиране на някакво човешко същество, което няма този или онзи ген, защото на някой си нещо не му хареса. А знаем, че всички страшни неща започват от там от моделирането на така нареченото уж перфектно човешко същество. А, много ви благодаря само последно тази изложба, т.е. това, което сте направили там, ще бъде ли пренесена под някаква форма в България. А за сега не знаем, а надяваме се, да, в САЩ ще бъде показвана. Аз вече съм я е показвала и на различни други места, под формата на презентации, но това беше премиерата на проекта. Надяваме се и в България да се появи. Много ви благодаря. Това беше всичко в днешното издание на Хоризондобед с Олег Мавромати и Боряна Роса. За Вършваме това издание.